14. fejezet És beszélt az úr Mózeshez mondván, ez a leprás szertartása, amikor meg kell tisztítani. Vezessék oda a paphoz, aki kimenvén a táborból, ha gyógyultnak találja a leprát, parancsolja meg, hogy azért, aki megtisztul, fogjanak két élő és tiszta madarat, és cédrusfát, bíborfestéket és izsópot. És parancsolja meg, hogy a madarak egyikét áldozzák föl cserépedényben élő víz fölött. A másik madarat pedig a cédrusfával és a bíborfestékkel és az izsóppal együtt mártsa bele az élő víz fölött föláldozott madár vérébe, és ezzel hincse meg hétszer azt, akit meg kell tisztítani a leprától, hogy jogszerűen megtisztuljon és engedje el az élő madarat, hogy a mezőre elröpőjön. És miután az ember kimosta ruháit, borotválja a testének minden szőrét, és mosakodjon meg vízzel, és megtisztulva menjen be a táborba, de úgy, hogy hét napig maradjon a saját sátrán kívül. És a hetedik napon, Borotválja le fejének haját, és szakállát, és szemöldökét, és egész testének szőrzetét, és mossa meg ruháit, és testét, vízzel, és tiszta lesz. A nyolcadik napon vegyen két makulátlan him bárányt, és egy egyéves makulátlan jerkét, és három tized éfa olajjal kevert lisztlángot áldozatul, és egy log olajat és miután a pap, aki megtisztítja az embert, odaállította őt és mindezeket az úr elé a találkozás sátrának ajtajába, fogja az egyik him bárányt, és ajánlja föl vétekért való áldozatul és a log olajat, és mindezeket fölemelve az úr előtt áldozza föl a bárányt ott, ahol a bűnért való áldozatot és az egészen elégű áldozatot szokták föláldozni, Azaz a szent helyen. Miként ugyanis a bűnért való áldozat, Úgy a vétekért való áldozat is A papra tartozik, a szentek szentje. Vegyen a pap a vétekért való áldozat véréből, És kenje meg vele annak jobb füle hegyét, Aki megtisztul, és jobb kezének, És lábának nagy És a logolajból tegyen a bal kezére, és mártsa a jobb mutatóujját az olajba, és hintse hétszer az úr előtt. Ami pedig megmarad a bal tenyerében, azt öntse a megtisztulónak a jobb fülehegyére, és a jobb keze és a jobb lába nagyujjára, és a vétekért való áldozat vérére, és a megtisztulónak a fejére, és engesztelje ki őt az úr előtt, és végezze el a bűnért való áldozatot. Ezután mutassa be az egészen elégő áldozatot, és tegye azt az oltárra a lisztláng áldozattal együtt, és az ember megtisztul. Ha valaki szegény, és a keze nem találja a mondott dolgokat, fogjon egy hím bárányt a vétekért fölajánlásul, hogy kigengeztelje őt a pap, és az olajjal meghintett lisztlánk tizedrészét áldozatul, és egy logolajat és két gerlét, vagy két galamfiókát, amiket a keze találhatott, az egyiket a bűnért, a másikat egészen elégő áldozatul. És ajánlja föl ezeket tisztulásának nyolcadik napján a papnak, a találkozás sátrának ajtajában az úr elé. Az vegye át a vétekért való bárányt és a lóg olajat, és együtt emelje föl az úr előtt és föláldozva a vétekért való bárányt, a véréből kenjen a megtisztuló jobb füle hegyére, és jobb keze és jobb lába nagy ujjára. Az olaj egy részét öntse a bal tenyerébe. Ebben megmártva jobb kezének újját, hintse hétszer az úr elé és kenje meg a megtisztulónak a jobb fülehegyét és a jobb keze és a jobb lába nagyujját a vér fölött, ami kiontatott a vétekért. Az olaj megmaradt részét pedig, ami a bal tenyerében van, öntse a megtisztuló ember fejére az úr előtti kiengesztelésül. A gerléket vagy a galamfiókákat is, melyeket a keze találhatott, ajánlja föl, az egyiket a vétekért, a másikat egészen elégű áldozatul, a liszláng áldozattal, és így kiengeszteli őt a pap az Úr előtt. Ez annak a leprásnak az áldozata, aki nem képes mindenre megtisztulásakor. Beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz mondván, amikor majd bementek Kánoán földjére, amelyet én adok nektek birtokul, ha a földeteken lévő épületekben megjelenne a lepra csapása, akié a ház, menjen, és jelentve a papnak mondja, úgy látom, mintha csapás volna a házamban. Az pedig parancsolja meg, hogy teljesen ürítsék ki a házat, mielőtt ő bemenne, hogy lássa a csapást, nehogy minden tisztátalanná váljék, ami a házban van. Ezután menjen be, hogy megvizsgálja a házat. És ha a falain fehéres és vöröses likacsokat vesz észre, amelyek bemélyednek a falba, menjen ki a ház ajtaján, és azonnal zárja be hét napra. És visszatérve a hetedik napon vizsgálja meg. És ha úgy találja, hogy a baj növekedett, parancsolja meg, hogy véssék ki a megfertőzött köveket, és a városon kívül vessék tisztátalan helyre. A ház egész belső falát vakartassa le körös körül, és a levakart port a városon kívül tisztátalan helyre szórják, és a kivettek helyére más köveket helyezzenek be, és más vakolattal vakolják be a házat. Ha pedig a foltok újra kivirágzanak a házban, miután kivették a köveket, és lebakarták a vakulatot, és mással vakolták be, és a pap dememvén látja, hogy elterjedt a baj a házban, rossz indulatú lepra ez, és a ház tisztátalan. Azonnal rombolják le, és a köveit, és farészeit, és a ház egész porát vigyék a városon kívülre a tisztátalan helyre. Aki bemegy a házba, amikor az zárva van, estig tisztátalan lesz, és aki benne alszik vagy eszik valamit, mossa ki a ruháját. Ha bemenné a pap úgy látja, hogy a baj, miután újra bevakolták, nem növekedett a házban, nyilvánítsa tisztának, visszaadva épségét. És a ház megtisztítására fogjon két madarat és cédrusfát, bíborfestéket és izsópot, és föláldozva az egyik madarat cserépedényben, élő víz fölött, fogja a cédrusfát, és az izsópot, és a bíborfestéket, és az élő madarat, és márcsa bele mindet a föláldozott madár vérébe, és az élő vízbe, és hintse meg a házat hétszer és megtisztítja azt, mind a madárvérében, mind az élő vízben és az élő madárban, a cédrusfában és az izsóbban és a bíborfestékben. És miután elengedte a madarat, hogy kiröpőjön a városból szabadon a mezőre, kiengezteli a házat, és tiszta lesz. Ez minden lepra és rühtörvénye. A ruhák és házak, a daganat és a sömör és a fénylő folt leprájának a törvénye, Hogy tudni lehessen, mikor tisztátalan valami, vagy mikor tiszta.